Dit is net so skyns na 7 uur, Suid-Afrikaanse tyd En hier by my wie oorloos is in 1905 En jy is byie welkom, want jy is ingeskakel by die rechte plek By Net Radio SA Net Radio SA Ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za En ek sal jou aanbeveel en anraai om rond te kyk op die webblad van ons radio. Met Radio SA, kyk een bykie na al die inlichting wat daar is, by voorbeeld, al die verskillende oproepers al die programme wat hier op hierdie radio uitgesaai word en die tye van uitsending en dan is daar ook een archief ons noem dit potgooi of podcast so dat jy rustig lekker kan sit en luister na enige van die programme wat alreed tevore uitgesaai is my eie reling is dat net wanneer jy klaar uitgesaai het dan begin ek ontmiddelik om hierdie program dan op die archief of in die archief te plaas so dat jy omtrend so man of meer kom ons maak dit een goeie ronde tyd so een uur na die tyd dan sal daar die program of hierdie program of enig ander program wat ek uitsaai sal dan beskikbaar wees om na te luister op potgooi In die archief Al waar jy ook al vanavond jy bevind, waar jy ingeskvind, van vandaan jy inskakel, jy is baie welkom oor Of dit hier in Suid-Afrika is, by een van ons stede of dorpe of in die plattelandplaase Haie welkom in die mense wat oorseef na ons luister in die buitenland Gelukkig is die hierdie internet radio wat internationaal uitsaai wereldwijd en allemaal wat sê nou maar van een cellfoon tot by een persoonlik rekenaar by jou het jy kan inskakel gaan maar net by www.netradio.sa en daar op die wetblad hier rondkijk sal jy een speelerkie sien maar daar is ook verskillende skakels waarop jy kan klik as jy op jy speelerkie klik dan moet jy maar nes bykie wacht en dan sal die radio begin speel dis vir ons eie informatie maar ook vir ons mense op ons contactluiste om hulle in te lig oor hier die radio en dan specifiek die programme wat een godsdienstige inslag het wat ek uitsaai en die tye waarop ek uitsaai is per maandag, dinsdag, per woensdag op donderdag, vrijdag, zaterdag en sondag My program is min of meer so rondom om 19 uur per maandag is het 19 uur, dinsdag ook 19 uur, woensdag weer eens 19 uur op donderdag is ek nog bezig om te worstel met sê nou maar een heruitsending so 21 uur 9 uur in die aand 21 uur en op bevrijdag dan weer levendige uitsending om, om 19 uur saterdag net so half uur later, 1930 uur besondag weer 19 uur boem behalwe dan die e-kerks eredienst wat om 10 uur in die ochend uitgesaai word besondag en dan later om 16 uur, 4 uur een boek voorleesing uit die prachtige boek van Gideon Jobert die groot gedachte oor die kosmologie, oor die kosmos, oor die makrokosmos, die mikrokosmos en alles sommer te saam ook net om vir ons te help om die hele fysika, die hele wereld en die ontstaan daarvan in wetenskapelike termen te, te begryp. Dit is termen wat gewoon door wetenskapelik is beskryf word, wat so ingewikkeld is dat die mens redelike goeie kennisboord kan hee van die fysika en van wiskunde. Maar in hierdie boek word dit vir ons in eenvoudige taal uiteengezit en sou ek aanbeveel dat u ook maar daar die tyd sal uitkoop en dan om 19 uur die aand het weer eens is dit ons stem van hoop en wil ek dan eindelijk ook by daar die geleentheid bid vir gebedsversoeken of vraag wat iemand het ons kan probeer antwoord en neem asjeblief vrymoedigheid en contact my is makkelijk om my hier te contact by ons kletskamer, die kletskamer vind jy op Facebook, as jy op Facebook is, net jy daar by Soek Engine, kyk jy maar net, net Radio SA, en iemand sal jou dan inlaat, so dat jy deel kan wees van ons kletskamer en kan groet, of vraag vraag, of enig iets doen, wat vir jou aanvaarbaar klink, vir my is dit altyd net te voorrecht om met enig iemand te praat, so waar jy ook al in die wereld is, hoop ek jy rustig, en sit rustig, of leer rustig, en gewone wat ek doen, is om in een paar verskillende tale te groet, soos in die Russische taal, om te sê Drafuja, of Privet, en in die Arabische taal, om te sê Salam, alikum of, ons kan ook sê Mergebaan, Of ons kan sê Alain Wa salaan Dan kan ons in die Duitse taal sê Guten Abend Hebrews, Shalom Greek, Scalimera Hallo, hi, hi Voor verskillende mense en goeie naand In ons Afrikaanse taal En good evening Ek hoop voel Rek lekker, rustig Ek hoop jy voel jy behoort aan die stasie, want hier is het vir ons een tyd van oordenking, gaan nie oor iemand of iets nie, dit gaan net oor God en sy woord en die eeuwigheid wat vir ons wacht, mens is die heel dag bezig, al dag, heel dag, bezig met allerlei dinge wat ons aandag opneem, en dan later vlak hier in die geheur le en die onderbewuste so van tyd tot tyd na die bewustzijn opkom en nou wil ons vraag dat jy net rustig sal wees al die goed daar buitenkant sal probeer vergeet dit is nie makkelijk nie dit vraag disipline om dit te kan doen en zeker te maak dat jy die tyd rechtig uitkoop sê my hierdie uur behoort aan my en my skipper, en die oordenking van sy woord, so dat ek kan aandag gee, aan die dinge daarboe, in die jimmel, en nie dit wat op die aarde is nie, so dat my gees gevoed kan word. Toe my sy gees is my skerp, ons bestaan uit geest en siel en lichaam die siel en lichaam is die heel tyd oorlaai met al die dinge hier rondom ons en al ons verantwoordekere as mense maar ons gees wat uit God geboore is, by ons wedergeboorte kan eindelijk nie van brood leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God voortgaan jou gees verlustig om in die woord van die Heere. Eendag sal jou gees vir jou baie dankie sê vir wat jy gedoen het om die tyd te kan uitkoop en te mediteer of te bepeins aan Godse woord dit te oordink soos wat ons dit dan nou gewoon hier doen. Ek het nou nie specifiek aan iets gedank nie, ek laat dit so aan die geest van die Heere oor om my tenke te, te luive naan hier op hierdie spesifieke dag, so dit wat God self op sy hart het, hier neerslag sal vind, sal uitkristalliseer in wat ons hier gaan sê en met mekaar gaan deel, ek hoop Dat jy ook vrijmoedigheid sal neem As jy in die kletskamer kan inkom En aan die gesprek daar deelneem En nie met jy geleentheid te gee om soebykie te, te dink hier oor Luister ons maar na Pieter Koffie Wat vir ons hierdie mooi lied Loving You syng Dit is er geskakeld by Net Radio SA Net Radio SA en daar luister na Dr. Tini Uitdors Ek saai uit hiervan af Ireni stad van Vrede in Pretoria in Suid-Afrika Luister na ons program Oordenking waar ons die woord van die Heere bepijns oordenk mediteer wat er woord vir jou ook al sag is op die oor, feit van die saak is ons oordink bepaalde dinge van die Heere. Die oorkoopelende gedachte waarover ek gewoon ek, sels is die brood van die Heere Jezus. Die brood van die Heere Jezus. Vanavond is my oog hier geval op een woord, wat ons in die Griekse taal het as mysterion. Mysterion, so klink het in die Griekse taal. En as jy mooi daarna luister, dan sien hoor jy dat die Engelse mysterie daarin. Nee, mysterie, mysterie. Mysterion, nou wat? Sou 'n mens nou verstaan onder een mysterie? ons Afrikaanse bybel die oude Afrikaanse vertaling het die woord met verborgenheid vertaal verborgenheid nou mens moet maar sommer net gewoon wegkijk na een woord soos die Afrikaans as dit nou een goeie vertaling so wees dan le daar een, een bepaalde begrip in verborgenheid namelijk die werkwoord om te verberg nou verberg het nou nie iets met de berg te doen nie en ons nou net maar kyk na die begrip dan die Afrikaanse begrip is om weg te steek om iets te verberg as jy jouself verberg, dan betekent dit dat jy jouself wegsteek en een mens steek goed weg om, om bepaalde redes en een van die kernredes is dat amal nie daarvan moet weet neem dis verberg, dis verborge nou die Engels of dan Grieks mysterie mysterie sê ek, ek onthou, ons het in die weermacht, toe ek tyd in die, in die, in die weermacht gewees het na my hoerskool opleiding het ons tyd ons ons eet is sogenaamde mysteriebols geëet nou dit was nou so sê nou maar een frikadeel type van uh, vlees nou wat die inhoud daarvan was en die bestanddele en die recep en so was dan een uh, geheim of een uh, mysterie, mysterie omdat die mens eer die goed en dan wonder jy nou wat is dit wat jy nou eet en is nou nie somme net A mystery mysterybol genoem nie, dit het juist daar oor gegaan, omdat jy nie geweet het wat het is nie. Net om ons op die spoor dan nou te plaas, van hier die bepaalde begrip, want so mens lees betekent hier begrippe, en jy denk jy daar oor nie. Nou as God iets verberg het, mense dan kan ek vir jou sê, het God enerzijds het doel daarmee, en anderseids gaan hy daarmee slaag of daarin slaag om dit te verberg en ek wil as vers ek gaan een paar van die verse wat ek hier in die concordantie en ek sien, oor die woord verborgenheid wat is dan nou verberg, verborgen en ek wil nie somma net so op die rij af gaan en ek wil kyk wat daar van hierdie bepaalde verse as ek so na al hulle uh, trek nou my aandag en die eerste een wat ek sien waar my oog opvat is in 1 Timotheus 3 vers 16 1 Timotheus 3 vers 16, en kom ons kyk een bykie wat daar staan 1 Timotheus 3 vers 16 Ek wil hy moet mooi kyk Dit is nou wel net een vertaling Maar is nie een slechte vertaling nie Ons ou Afrikaanse vertaling is Een vertaling wat Baie nabui geblei het An die oorspronklike teks. En as ek sê die oorspronklike tekst dan bedoel ons Nou maar die Griekse tekst waaruit dit Vertaal is Soos daar aangekondig word Recht voor In die vertaling staan daar oorgesit uit die oorspronkelijke tale. Nou daarmee bedoel die Bijbelgenootskap, dat het oorgesit is uit die Hebraose en in, uit die Griekse taal, die Oud Testament wat in die Hebraose is, en die Nieuwe Testament dan Grieks, oorgesit is en alles wat die mens vertaal, is niks meer as een vertaling nie. As mens rechtig wil weet wat daar staan, en wie jou eie oor dit wil zien, dan sal jy dit in die Grietse taal moet gaan kyk. Want ons het al honderde verskillende vertalings, en hulle verskil van mekaar, dis hoe kom nog een vertaling is en nog een vertaling, soos in die Afrikaanse taal, het ons een ou, hierdie ou Afrikaanse vertaling, later is daar in 1983, weer een vertaling, wat anders klink en helemaal ander woorde hier en daar het, en nou is ons ook weer bezig, en ek is self by daar die vertaling betrokken, ek moet juist onthou, die 31 augustus 8 oktober, is daar weer een vergadering, en soms vergeet ek van die vergadering, dan daag ek nou maar net die daarop nie, dan moet ek later voorskoring wak, maar hierdie data moet ek maar probeer onthou, soms net so, tussing voegsel, net rondom my eie, uh, my eie denke, en my eie geheur, so om te vertaal is, een moeilike, moeilike, moeilike, moeilike, moeilike taak, dit is moeilik, om uit Grieks of uit Hebreeuws, dit wat daar staan, rechtig so weer te gee. Dit is eindelijk nie rechtig moendlik nie. Blij maar net een pooging. Maar goed, ek ons nou by 1 Timotheus 3 vers 16, wat sê, en onteensiglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Nou, wense, Paulus sê, dis on teen seglik, jy kan nie iets daar teen sê nie, teen wat nie teen die feit dat die godsaligheid een groot verborgenheid is wil ek he, jy moet denk aan die woorde wat hier gekies word Paulus sê nie net dat die godsaligheid een verborgenheid is nie hy sê dit is een groot verborgenheid It is a huge mystery. En wat is die godsaligheid? Mensen, die godsaligheid is jou redding. Is die feit dat een mens gered kan word. En die woord redding het net betekenis, wanneer jy denk in termen van dat jy hoop nodig het, dat jy in die moeilikheid is en gered moet word. En as jy gerod, gered word, dan ontvang jy daarmee Godzaligheid. Die Godzaligheid, dat beteken jy die zaligheid in God. Ja, dit is nie makkelike term nie, nie. As iemand skielik vir jou vraag, wat is Godzaligheid? Wat zou jy dan nou gesê het? Sonder dat jy nou die informatie hier by my gehoor het, van dit is om in God gered te wees, om in sy hand te wees, om in God sy hand te wees, die God zaligheid te kan ontvang. Op keer gebruik ons woorde, wat eindelijk niks daarmee te doen het nie, wat sommene het soke woorde is, wat in die spreektaal ontwikkeld het, want ek denk nou aan zaligheid, en hoe dit in een helemaal ander verband gebruik gewees het, hoe ek een kind was, het my ma altijd gepraat van mense wat nie wil werk nie, wat hulle hande aan die zaligheid bemaak het. Nou weet jy, ek het baie keer vir haar so gesit en luister, en dan gewonder, nou wat betekent dit nou? As hy sê, sê die persoon sê daar asof sy of haar hande aan die zaligheid bemaak is. Jy weet vir my, Ek het een analytische denk, manier om goeders te voel uitpleis. Dit kon ek nooit uitpleis, tot vandag nie, ek weet nie wat dit sy bedoel nie. Om dit te sê, en so, mense gebruik termen en terminologie En het lyk vir my as ek dink dan as jy hande aan die saligheid bemaak is. Jy weet, hoe, hoe jy moeie mens jy hande aan die saligheid kan bemaak, behalwe om jou, jou, jylle leven aan die saligheid te bemaak. Want die zaligheid beteken redding in God. Goed, kom ons kyk nou weer. Dit is nie oor diepende mens denk, kom ons hierdie program bepeinsing of oordenking. Dit is om te kyk of ons kan verstaan en begryp wat die woord van die Heere eindelik van ons sê. So Paulus sê en hy begin en hy sê, on, onteensegelik, as jy baie, baie, baie seker is van iets, dan kan jy daar die woord onteensiglik gebruik. Sonder vrees vir teespraak. Onteensiglik. Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Dis a groot mysterie. Nou weet jy, baie mense hou nie daarvan om te hoor dat iets een mysterie in die woord van God is nie. Hulle sê nie, mense wil, wil eindelijk sommer dadelijk kapsie maken, sê dit kan nie wees alles is geopenbaar, is geen mysterie nie, dat geen verborgenhede nie. Wel dan moet jy die bybel neem en daar die woord dan op ander manier gaan verklaar en gaan gaan vertaal wat ek al baie gedoen het in die prediking is omdat ek bevoeg is om dit te kan doen omdat ek bevoeg is om die bybel in Grieks of in Hebreeuws te lees en myself te vergewis van wat daar staan en dan dit op een manier oor te draak Soos ek dit dan verstaan, en as daar vir my een foutiewe vertaling is, en dan foutief in aanhalingstekens, dan het ek vrijmoedigheid, want ek moet eendig rekenskap gee aan die Heere, vir dit wat ek mense leer, plaas een groot verantwoordelikheid op jou. En daarom is dit met omzichtigheid en verzichtigheid, dat ek so iets sal doen, en nie lichtelik nie, net as ek dink dat dit tot jou heil kan bydra, sal ek dit vir een mens noem, as daar foutieve vertalings in die Bijbel is, waarvan daar een hele paar is, dis, dis die rede, hoekom as hoe baie vertalings is, want waie mense lees en sê hulle, want dit kan nie werk, hier is iets verkeerd, ons sal dit met anders vertal, en dan begin hulle met een ander totale ander vertaling. Maar goed, nou op hierdie stadium sit jy met hierdie begrip van verborgenheid. Een mysterie, een mysterie, dit wil sê, dit is nie somme net so voor die hand liggend nie. Dit is verborgen. As iemand iets wegsteek, dan weet jy ons nou nie waar dit is nie, nou moet jy dit gaan soek, en ek kan het doud toe ek in die sondagskool was, het ons so een sondagskool uitstappie gehad, en ek dink het was op een saderdag, ek is nie baie seker nie, dit is baie baie jare terug, in Kimmerly, net so buitenkant Kimberley was daar so 'n koppie, en dis waar jy in die zonaskool groep toe nou was, en voor die tyd het iemand, en ek kan nog onthou, vir die seens, een blik ingedampte, gekondenseerde melk, kondensmelk, as een mens dit nou daar die woord gebruik, soos wat ons dit maar as kinders gebruik het, weggesteek, met peilkies, wat in die richting, Weis, as jy dan in die eerste peilkie gekry het, met en om een eende wijn, dan wees jy weer in die andere richting, en dan kry jy nog een peilkie en so, was ek nou die, die persoon wat daar die dag, daar die blik, condensmelk, soos ons dit genoem het, gevind het, en vir die kant van my ouderdom, daar die tyd, was dit nou sommer baie, baie, baie lekker en aangenaam. Maar weet u wat, hy was weggesteek. Hy was verborge en ek het om gevind. So is dit met dinge in die skrif, soos wat ons dit nou net hier gelees het, dat die godsaligheid is in groot verborgenheid, dis onteensiglik. Een verborgenheid, dit is nie somma net oop en bloot dis nie. Mens sal minstens daar oor moet nadink en vir die Heere vraag, om vir jou inzicht daar in te gee. En ek moet vir u sê, ek stem saam met Paulus dat dit een groot verborgenheid is. Om vir jou tyd te gee, bykie daar, oor ook weer na te dink, bykie jou gedag te gaan, sing ons, luister ons, kan maar sing ook, luister ons na Graham Kendrick, wat vir ons hier sing, Shine, Jesus, Shine. so oh, our faces display your likeness Ever changing from glory to glory Jy is dan by net Radio SA, net Radio SA, en luister na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanaf Irene in Pretoria, Suid-Afrika. Ons program oordenking, en ons oordenk Godse woord, ons kyk sy bykie hier na die begrip van verborgenhede, verborgenheid. Iets wat vir jou nie duidelik is nie. En die Griekse woord en hier is een hele klomp verse maar hier, hier die woordeboek wat ek hier by my het ook voor Concordantie het seker so 20 verse waar die, verbo die woord verborgenheid my voorkom en ek gaan dit nou nie allemaal lees nie ek het, sê ek so kyk na die wat soms my oog opval en as iets vir mens verborgen is dan wil mens dit gewoonlik weet en alle mense het nie die sel ingesteldheid neem Ek wonder as ek nou nou vir jou vraag, of jy van blokkies reisel zou. Nou ek, toe ek nog die tyd gehad het om dit te kon doen, nou ek het tyd gehad soms om goed te kon doen, vandag het ek bitter, bitter, bitter min tyd, om omtrend enig iets anders te doen is dit wat ek mee bezig is maak vir my ek my brood en botter verdien namelijk om klas aan te bied en om vraagstelle op te stel, om vraagstelle te merk en te modereer en om curriculums uit te werk en om dit geaccrediteerd te krijg, die goed neem my die heel dag, al my tyd, en artikels wat ek moet skryf en so meer. So ek het nou nie meer tyd om te kan sit en een blokjesreisel invul nie, maar ek het dit baie gedoen, het was my baie lekker, was my, ek wou die mysterie, wou ek graag opgelost, ek wou, elke blokkie moet vir my een letter in hee, dan het ek nou tevredig gesit, en het ek die volgende een gevat, en daarmee aangegaan, en ek kan nou daar ook het een dag, gesit in Johannesburg, na by die Johannesburg Stasi, van destijds, en dit is nou jare terug, hoor, was daar in jou bergpark, was daar, een skaakbord, groot een, met groot skaakstukke opgehaad het, wat die mense op etenstijd, mense is daarin gegaan, en dan het hulle daar skaak gespeel, en dat mense soos wanneer nou, na tenniswestrijdstad sitte en kyk, so op een stellatie kon sitte en kyk, na hierdie persoon, en hoe hulle tegen mekaar speel, en om daar die stadium van my leven het, ek niks, soos in niks, zilts, zero, van skaak geweet nie, ek het nie kop of stert uitgemaak nie, want as ek sien, daar vat hy nou een skaak stik, en ek sien, hy sit die ding op een sekere plek, en ek kan nie die logika sien, van waarom hy hierdie ding vat, en hy plaas om op een spas spesifieke plek, en hy vat een pert of een ruiter, en hy plaas om op een baie, baie snaakse plek, wat vir my geen sin gemaakt het nie. Dit het my so gehinner, omdat ek niks, soos een niks van skaak gewees het nie, dat ek na die bibliotheek toe gerei het, ek bus geneem het in die stadsbibliotheek, en een boek gaan kry oor skaak, en ek het dit begin studeert, dat ek kan verstaan, elke beweging, eers elke naam, eers elke blokkie van daar die skaak, blokke wat daar is, en die rings en die pijls daarvan, en elke van die skaakstukke, die name van die, van die pionne tot by die koning, en wat die beweging is wat elke van daar die skaakstukke kan, kan maak, en toe ek al daar die beweging nou, verstaan het, toe verstaan ek nou, hoekom vat jy apart en jy skuif om so in een elfvorm en so meer. Dit is my net hoe my brein werk, dit is my persoonlikheid, ek hou nie van een mysterie, dat het een mysterie blijf vir my nie, hou nie daarvan nie. Ek soek altyd na die oplossing daarvan. En nou sien ek in die Bijbel, sê die Heere ook, soek en jy sal vind, so as jy in jou siel in jou diepste mens wees soek na God en jy soek na die mysterie van dit wat God as een mysterie daar gestel het dan kan ek jou waarborg dat God jou gaan help om dit te vind, want hy het het gesê as deel van die saligsprekinge soek en jy sal vind klop en vir jou sal opgemaak word Want God wil he, jy moet soek Want dan weet hy minstens dat jy ernstig is En as jy klop, dan weet hy mas, jy wil ingaan Nou kom ons les vir jou hier in 1 Korintiers 2 Oor hierdie mysterie Paulus sê Toch spreek ons wijsheid, dit is 1 Korintheus 2 vanaf vers 6, Toch spreek ons wijsheid onder die volwassenes, maar dit is nou volwassenes in die gees, maar een wijsheid nie van hierdie wereld of van hierdie wereldse heersers wat vergaan nie. Nou praat hy nou van mense in hoë posiesies hierdie wereldse heersers wat vergaan. Maar ons spreek van wijsheid Van god Wat bestaan in verborgenheid Godse wijsheid ne? Ons spreek van die wijsheid van God Wat bestaan in verborgenheid Wat bedek was en wat God van eeuwigheid af voorbeskik het Tot ons heerlijkheid wat niemand van die heersers van hierdie wereld geken het nie, dorst dier die geskiedenis hoe mense in beheer was, en as jy die wereldse geskiedenis sou leer, uh, of die geskiedenis van een specifieke groepering van mense, of van 'n wetenskap, of van wat ook al, maar die geskiedenis van die mens en sy bedrijvighede, en mense wat in beheer daarvan was, as jy geskiedenis as een vak het, dan leer jy die geskiedkundige dinge wat hier op hierdie aarde plaasgevind het, wetenswaardige dinge wat tot jou kennis van die mens en wat hy hier gedoen het, toeneem, maar nou sê die skrif, oor hierdie verborgenheid van God, wat niemand van die Heersers van hierdie wereld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die here van Heerlijkheid nie gekruisig het nie. Waar soos geskrywe is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat om lief het. Daar is verborgenhede wat God net hou vir mense wat om lief het, vir mense wat om soek, van mense wat anhou soek en wat klop, en God weet van jou, en hy weet van 10 Eilers, hy weet van wat alles in 10 Eilers sy denken aangaan, alles, jou ek hou liewe gedagteke, en hoe die Heere, dwaars dier my leven, dier opgemaak het, so dat hier die dierpriemende brein van my, wat na dinge soek, en na oplossing soek, en wat na duidelijkheid en na helderheid soek oor dinge, vir my gehelp het, die dieren oopgemaak het, waar ek geklop het, het het oopgemaak het, het, waar ek gesoek het, het ek gevind. Loof die naam van die Heere. So baie van die dinge wat vir baie mense nog verborgenhede is, is Goddank nie meer vir my verborgenheden nie dit is helder glas helder en as mense vir my vra soos wat ek vandag een hele klomp vra moes antwoord vir mense, ek weet nie hoeveel een hele klomp was dit vir my net een aangenaamheid en nie met een waardigheid of beter weterigheid maar net uitgevloei om iemand in te lig wat graag hierdie dinge wil weet, en sekere vraag, indringende vraag, constante vraag gevraad, en vir my was dit net te voorrig, en bly net absoluut te voorrig, om dit wat God vir ons wil laat weet, om dit met enige mens hier op Godse aarde te kan deel. Daarom wil ek sê, moet jy altyd vrijmoedigheid neem om met my te praat en ek het gesê, die makkelijkste manier is weer weet die kletskamer, maar ek het ook al gesê dat jy met my op WhatsApp kan praat weet is riskant maar ek geef jy my cellfoonnummer 0795346487. en jy kan vir my vraan wanneer ek die tyd het ek het nie altyd die tyd om het te doen nie Maar wanneer ek my tyd die tyd vind, en ek sien daar is bepaalde vraag, ek gaan wat so deur ding om te sien, wat is belangrik en nie, om jou dan daarmee te kan help. En om een bykie hier te pyns, voordat ek groot, luister ons na Chris Tomlin, wat vir ons syng, How great is our God. Hoe groot is God? Ek root vir jou hier uit van uit Eirenie, Pretoria, mooi aand, lekker slaap, die zeninge van die Heere is met jou, Sien jou dan morgen aan DV, As daar een morgen is, 19.30, want nou op die Is dit nie 19 uur nie, maar 19.30, Die vrede van die Heere is met jou, Die genade, die liefde, die barmhartigheid van God, Trouwe gemeenskap van die Heilige gees Is met jou in een goepie slaaf Somme baie lekker Shalom